Toiul în serviciile publice, încep dimineața la 7 și sfârșesc la două după amiază Toată noaptea a bântuit căldura apăsătoare și acum, pe un cer senin, a răsărit soarele amenințând cu groaznică dogoare să fie peste zi. Sunt șapte ceasuri fără zece minute de dimineață. În biroul Registraturii Generale a unei mari administrațiuni, impiegatul își pregătește registrul așteptând să bată ceasul ca să ridice oblonul de la ferestruia pe unde îi se mânează corespondența oficială și petițiile particulare. Pe când se șterge de sudoare gândind la cine știe ce, aude ciocănituri la oblonul lăsat. Se uită la ceasul său regulat din după cel oficial Șapte fără 5 minute Dă din numeri, se șterge iarăși și gândește mai departe Ciocăniturile de afară au trecut Dar peste câteva momente Iar încep cu mai multă tărie și insistență Impiecatul dinăuntru se uită iar la ceas 7 fără două minute Dă din numeri, se șterge de sudoare Și-și urmează gândurile intime Ciocăniturile se înduesc cu violență În sfârșit, cele două minute au trecut Ceasul arată șapte punct Impiegatul trage zăvorul și ridică oblonul Lăsând ferestruia închisă numai cu geamă Se uită afară La geam e un domn care așteaptă A, ah, probabil acela ciocănea Da, voastră ciocăneți așa? Da dar v să nu știți că biroul se deschide la orașa. Și de aceasta, domnul vâră adânc capul pe ferestruică înăuntru. Împiegatul surprins de această mișcare se dă înapoi și lasă din mână geamul mobil care pică peste gâtul domnului Cateișul unei ghilotine. Domnul vrea să tragă afară capul, dar nu poate. ridică, ridică domnule! Rid... Oh. Oh. Ce poftiți! Am o afacere de registrare. Și domnul iar vrea să văre capul, dar impiegatul prinde de veste, lasă repede geamul care atinge vârful nasului domnului. Poftiți înăuntru, pe ușe, dacă aveți vreo apașă. Pe ușe. Domnul ascultă, pleacă de la ferestruică și apare îndată în ușă. Este un om nici prea tânăr, nici prea bătrân. Pare foarte ostenit și un ochi deprins ar pricepe îndată că domnul acesta n-a dormit noaptea. E a sudat și prăfuit. Mișcările îi sunt nesigure ca și articularea vorbelor. Apărând în pervazul și ține într-o mână pălăria de paie cam ghemuită Cu cealaltă mână se ține de nas Era să-mi tai nasul Știi ce teribil m-ai lovit? Pardon, dar nu știi eu dacă vă așa capul Nu, nu faci nimic N-aveți un scaun? O Teribil sunt de ostenic. Zicând acestea, domnul se uită lung la un pahar ce stă pe masă aproape gol Și din care a băut impiegatul Mă rog dacă nu vă supărați Aveți apă? Da E rece? Poate Nu-i puneți gheață? Da, da Așa, îi puneți gheață Fier. E... E fierul E, e ăsta am Da, avem fier. mă Te super dacă tu-i ruga Pentru un pahar de apă? Teribil mie de sete, <fie> <fie> <fie> sete. Împiegatul sună Un se prezintă a zis că aveți o afacere. Da, am o afacere. Aici la noi? Da, dar nu O afacere... O... O... Pe semne că acum a dus o scoată din puță. Cum s-a din puță? Apa. Ah. Că văd că nu prea are amicul de gând să vie. Aprodul intră. Domnul ia paharul și îl soarbea întreg pe nărăsuflate, apoi ridicând niște ochi foarte dulci și plini de mulțumire către Aprod. Merci. Dacă nu te supe, mai îndaie unul. Aprodul pleacă. Domnul, după ce s-a căutat prin toate buzunarele, <gătări> către împiegat. S-a dus acolo! A, a pierdut-o! Ce? Ce de ce e vorba? A pierdut-o? A fost o peticie? Nu, frate! Batista, mă te superi? Dacă te să-mi dai Batista nu mai un moment. când acestea, ia de pe masă Batista impiegatului și până când acesta să scoată măcar o exclamație, se șterge cu ea la gură de apă. Și dumnea ne dușești ca mine. Impiegatul dă să-și oh. Batista înapoi. Domnul își trage mâna, se șterge oh. de sub și pe urmă la nas. Apoi înapoiază Batista, punând-o iar la loc pe masă. Și eu, domne, ne ca al dracului. Impiegatul ia Batista și o trântește de parte în partea cealaltă a mesei, apoi se așează, ia condeiul și începe a trece hârtii la registru. Aprodul intră aducând al doilea pahar. Domnul ia paharul și îl pe gât, pe urmă, cu totul dulceag, făcând semn să-i treacă Batista. Dacă nu te supe. Împiegatul se face că nu Domnul se spală, trece pe dinaintea mesei, în partea cealaltă se apleacă peste ea și ia Batista. Împiegatul vrea să-i apuce, dar domnul s-a șters pe frunte și la nas, pe urmă, aruncând Batista la loc. Merci! Domnule, zici că ai venit cu o afacere. Mă rog, noi n-avem timp să stăm de vorbă. Nu, ne plătește statul să lucrăm. Mă rog, ce a afacere? Stai să spui. E cald al dracului, Se duce la butonul soneriei oh, pe care îl apasă. Destul, domnule, ajungeți! Ce boftești? Dacă nu te supe, te-aș ruga încă un pahar. Ah! Real dracului de sete. Azi noapte am umblat forfoda cu niște prieteni. Nici n-am dormit. Știi, nu e așa că se cunoaște că n-am dormit? Ba bine că nu. <laughs> Pe unde n-am fost? Oh. <laughs> Drăguță, dacă nu te sufleti, m-aș ruga încă un pahar cu apă. Aveți mult de lucru. Ești prea ești foarte, foarte. Potrivit, așa. Așa. Dacă nu te super, Batista... Înțelegi că nouă nu ne plătește statul aici să stăm de vorba. Avem treabă. N-avem timp de conversație. Ia spre a ta ce poftești. Aici nu vine nimeni care nu are nicio afacere. Ce afacere ai? Ce afacere? Da, ce afacere? Spune ce afacere. Ei, am dat o petițiune. Aș vrea să știu ce s-a făcut cu ea, să-mi dați un număr. Nu ți s-a dat un număr când ai dat petițiune? Nu. De ce n-ai cerut? N-am dat eu. Da ce? Am trimis-o prin cineva. Când? Ce zici? Acum vreo două luni. Nu știi cam când? Păi știu eu. Dar cum știi, tu? Cum știi? <ră> cum te cheamă pe dumneata? n -ai Ionescu. <ră> ce cereai în petiție? Eu nu ceream nimic. Cum? Nu era petiția mea. Da, cui? A unui prieten. Care-i prieten? Unul Ghiță Vasilesu. Ce cerea în ea? El nu cerea nimic. Cum nu cerea nimic? Nu era petiția lui. Da, cui? A unui lui. Știa că viu la București și mi-a dat-o să o Cum o chema pe mătuș lui Ghiță? Nu știu. Nu știi nici ce ceream petiție? Ba, mi se... Mare că cerea... Ce, ce, ce? Pensii! Domnule, hai ce regia monopolurilor? Hai nu să-mi primești petiții pentru pensii? Tu de la pensii! Acolo să-mi primești petiții pentru pensii! Așa? La pensii care va să zice Destul, domnule! Dacă nu te suferi, te-aș ruga. Încă un pahar cu apă. Așa, la pensii care va se zică. De la fără! Mersi, mă duc. Așa, la pensii care va se zică.